Між бровами з'явилась зморшка, що нагадувала знак оклику. А це що таке? Дозвольте запитати, Валю, а де браслет? Валентина чекала цього запитання. Вона свідомо не хотіла говорити цього сама. Надто вже гірко для Віктора могло все закінчитись. Та куди подінешся, і він сам цього хотів. Браслет у нього? Як? Не те, щоб не зрозумів Сушора, він зрозумів, уявив приблизно, що відбулося вчора ввечері тут, у цій квартирі. Він зрозумів, просто не міг повірити. Він забрав мій подарунок. Валентина опустила очі і розповіла все, як було. Побачив браслет, звитачайно розкричав, хто подарував, звідки взяла. «Я йому?» «Що я йому?» Лагідно допитувався Жора. «Валюшу, не соромтеся. Скажіть, що я йому?» Я сказала, «Хто подарував браслет?» Чесно сказала, «Так, як було». А він? «Він сказав, він?» «Ні, я більше не можу». «Ну, сміливіше, моя дівчинко, я ж і сам здогадуюсь, але хочу знати конкретно. Від цього багато залежить». Голос Георгія Аветисовича став не ніжним, солодким, просто масляним, хоч на хліб намашчуй. І Валентина, покамизившись задля годиця, сказала, куди йому обіцяв засунути браслет Віктору. Куди? Саме так і сказав. Ай-ай-ай. Злагіднів слоноподібний Жора до такої міри, що Валентина уперше злякалась вже не за морду, а за життя Віктора. Валюшу, він неправий, він зовсім неправий. Я навіть не можу сказати, до якої міри неправий. Порядні люди так не говорять. Я б іще зрозумів, якби він кричав, лаявся, Але таке добре. Наче стрепенувся від занадто тривалої бездіяльності дитловій чоловік Георгій Аватисович. То я пішов. Браслет повернув. Коли жора вийшов і двері важкі металеві зачинились за ним, Валентина відчула дивне почуття порожнечі всередині. Спробувала уявити, що відбуватиметься цього вечора у Вікторовому будинку. І вимкнула своїй уяві спершу звук, а потім ізображення. Це їй більше не стосується. Хай собі діється, що Жороб вважатиме за потрібне. Все, досить. Цей фільм божевілля і жахів мусить врешті-решт скінчитись. Глянула ще раз у дзеркало потім на зап'ясток, з якого Віктор, остаточно оскаженівши, зірвав подарований браслет, поламавши при тому застіпку. До того ж, не кинув коштовну річ на підлогу, не топтав її ногами, як кличило б героїві коханцеві, і не швергонув об стіну, а забрав із собою, поклав акуратно до кишені, обіцяючи засунути квіточки з діамантами Жорі у відповідне місце. «Побачимо, у кого це вийде краще». Після тих лагідних, слонопотамових слів про те, що Віктор не правий, що порядні люди так не говорять, Валентина серйозно засумнівалась у тому, що відповідне місце Ужори виявиться вдалою мішенью для таких маніпуляцій. Нехай спробує наша теля бодай надгристи такого невеличкого, дуже лагідного вовка. Якась емоційна втома лягла Валентині на плечі – Навалилась так важко, що вона втратила здатність гостро переживати навколишнє. Вже стільки разів переживала, стільки разів перемалювала одне й те саме, що втратила, втратила, втратила, Затопилися зубчики. І слоноподібний Жора, такий спершу страшний, видавав тепер героєм-лицарем, захисником-рятівником. Може, хоч він нарешті виведе якийсь лад у цих стосунках, заплутаних, не би з грая кутів, грали з купою клубків, і попереплутувала усе, що можна переплутати. Мабуть, не треба боятись порвати нитки. Не порвеш заплутаного, не виведеш пуття. Зателефонувати б зараз Софії Андріївні. Вона б зрозуміла, порадила, розрадила, вислухала. А потім розклала б усе на відповідні полички. Вона вміє, завжди вміла, що тоді в училищі дівчата бігали за порадою. Самогубці нам не друзі продовжувати стосунки з Віктором моральне самогубство. Якщо вона сама не може їх розірвати, то нехай допоможе хтось сильніший. О тобі ще підказати Софії своє личенько, показати